והעצמות ייחרו, והעמידיה על גחליה ריקה, למעם תחם וחרא נחושתה, וניתכה ותוכה טומאתה, כי טום חלאתה. טעונים חלאט, ולא תצא ממנה רבת חלאתה. באש חלאתה.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 ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, ולא תשפוד, ולא תבכה, ולא תבוא דמעתך, הענק דום, מתים אבל לא תעשה, פארך חבוש עליך, ומעליך תשים ברגליך, ולא תעתה על שפם,